La sardana, el programa de ràdio dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya. Avui. Eh...

Com sabeu, aquest és l'espai del foment ser de També sabeu que matem els dijous al matí, de 11 a 12, i és un programa que està pensat per a tota la gent que vulgui escoltar i gaudir del so de goble. L'equip de col·laboradors per a aquest programa són Carles, que és la primera vegada que col·labora, és de Mallorca, li donem la benvinguda. També el Jordi, el Jaume, l'Eduard, qui us parla, Francesc.

Aquest és el programa número 201 que el dediquem a tots els que ens estan escoltant tant per la ràdio al dial 91.6 FM com per internet a la plana web www.rtb-fm.com Us recordem que aquest programa és indirecte el dijous però també han diferit el dissabte següent motiu per a saludar els que només ens podran escoltar el dissabte

podeu baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes sabeu que estan penjats tots a la web que hem dit abans www.rtb-fm.com ara per començar el matí d'avui dediquem tot el programa, especialment també aquesta sardana, a en Jaume en la confiança que es vagi recuperant salutacions Jaume comencem amb Pal de Paller de Ricard Viladesau

Del compositor Ricard Viladesau hem pogut escoltar la sardana que porta per nom Pal de Paller.

A continuació podrem escoltar la sardana misteriosa. Com ja sabeu, es tracta d'endevinar el nom correcte d'aquesta sardana que tot seguit us oferim. El primer que ens telefoni avui dijous al número 93-345-6454 durant aquest programa en directe i ens digui la resposta correcta. Podrà passar el dilluns proper a les 8 del vespre que en Guardioli donarem al guanyador o guanyador una còpia en CD d'aquest programa sencer. Escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui.

Acabem de sentir eh, aquesta sardana, que és la sardana misteriosa. És una sardana, com ja sabeu, d'en Vicenç Bau. Eh, com a pistes podríem dir que hi ha un conte infantil que porta aquest mateix nom. O, si no, podem dir que la neu és blanca. Si voleu participar, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon 93 345 6454. També us podeu demanar

una sardana per un proper programa. Això sí, ens heu de dir quina voleu. Bé, tot seguit, ve una sardana que es titula "Els de de Ricard Castells.

Hem acabat d'escoltar del mestre Androen Ricard Castells la sardana que porta per títol els debutalls. Sembla que tenim una trucada. Hola? Hola. Hola que fa molt que t'esperes. Sí. Una estoneta, oi? Sí, una miqueta, però bé, bueno, és de bon esperar. Tu sí? tens sí. paciència. Molt bé. Pots dir-nos el teu nom? Uh, Margarita. Hola, Margarita, com estàs? Bé, i tu? Bé. I l'Eduard bon. està bon bé? L'Eduard està com nou. Com nou.

Bueno, com vuit, com vuit Ah, vale, vale, vale, vale. Què ens expliques? A veure, la sardana misteriosa no la sé uh, No m'ho crec A veure, sí, a veure no Hauria pogut, si hagués no pogut pal Ara escolta, tornarà a dir la pista I si dic la pista, què diries? És es que no, no l'he sentida, de veritat Ah, és que no l'he sentida La pista no l'he sentida, però la sardana bé, es, sí bé. A veure Podria ser el títol d'un conte d'infantiu

o també podeu, pot ser que la neu és blanca. Ah, molt bé, sí que la sé, ara. Bueno. Ja pots dir-ho, eh? Blanca neu. Perfecte, pues molt, sí. molt pues bueno, si n'haguéssiu posat el pal de paller, sense pista, ja la sabia

i els degotecs, com sabeu també, però aquesta, bueno, doncs no. Estàs al dia, vaja. Però bueno, dic, més que res, volia demanar una sardana i donar-vos allà ja la benvinguda després de les vacances. Farem una cosa. Diguem. Com que tenim algun petit canvi amb, alguna, amb les feines que fem i tal, eh, el que farem durant algunes setmanes és, en lloc de demanar una en concret, eh, te la dedicarem. Ah,

si demani eh, una sardana el que farem és dedicar-n'hi una. Vale. No la que ens demana perquè no, d'entrada no la podem programar. Bueno, eh? molt et, bé. et sembla bé així? Sí, tant. Una ben maca, eh? no et penses. Bueno, Quina posareu no ho sabeu. En aquests moments no. no la, la, dins de les que hi hagi la setmana que ve. Vale. Eh? Molt bé. I t'agraïm molt la trucada. Vale. Com anem a les vacances? Molt bé, molt bé. Sí? Sí, i Tenies ganes molt de tornar bé. a començar, no? Ai, sí.

Sí sí, sí sí. no sé si ho saps que dissabte tenim un aplec sí, eh, i que serà sonat aquest aplec sí, eh? per quina raó? Hombre, perquè fa 15 anys i què més? Bueno, a veure, per, perquè explica't, serà molt baco va, perquè explica't. és de matí i tarda ah, ah, ballaran els gegants

Bé. Dinar, bueno, si estic en tanada de tot. Escolta, ja podrem amb tot. Uh, Déu-n'hi-do, no? Sí, oh. doncs ho hem de dir per les zones, de dir per la ràdio, hem de comunicar als amics, als familiars, que és festa grossa, aviam, si ens ve força gent. Eh? Sí, sí. Molt bé. Serà sonat i per lo que veig el temps farà bon sí, dia. Si ens acompanya, exacte. N'és deia calor. Bueno, doncs Val més ho calor que, que ens plogui. Ho tindrem tot. Moltes gràcies per trucar.

Molt bé. Fins a una altra ocasió. Això mateix. Gràcies. Adéu, bon dia. Gràcies. La Adéu. Adéu. Adéu. Escoltem ara, doncs, tot seguit una sardana que es titula Paquita de Josep Mir.

La sardana de, del compositor Josep Mirz Continuem amb el programa La sardana de Foment Sardanista Andreuén que matem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i hem diferit els dissabtes a les 9 del matí Tot seguit podem escoltar una sardana que es titula Els amics de Sant Quirze de Ramon Oliveres

Hem escoltat la sardana els amics de Sant Quirze i és la sardana d'en Ramon Oliveres. Hola, sembla que tenim una altra trucada aquest matí. Hola? Ola, hola, bon dia. Bon dia, amb qui parlem? En Montserrat. Què tal Montserrat? Bé. Quant temps sense bueno, escoltar-nos. Sí, i tant. I sense veure'ns. <laughs> I tant, eh? Escolta, no, és que jo acabo de posar-ho ara perquè sí. abans no he pogut, sí. perquè no el telèfon no m'ha deixat. Sí.

I, bueno, per dius que se sent molt bé. Mira, això és interessant. Però molt bé, no sé si he trucat, doncs, dius a algú altre, també ho ha dit. Que ens ho diguin, que ho diguin. Tots els que ens escolten, que ens ho vagin uh, dient. Bueno, doncs, perfecte, eh? Tenim Com el, si fos Catalunya Ràdio o alguna cosa així. El Jordi estarà content de saber-ho. Sí, sí, molt bé. I, bueno, me n'alegro, doncs, que torneu a ser aquí. aquí que, sí, sí. sí

que torneu a començar i que ah, puguem tornar-vos a sentir al peu del canó. Eh, que sí? Sí. Eh, aquí tots, eh, que no fallem ningú. Aquí no falla ningú. Moltes gràcies per trucar. Ah, sí. Vols que dediquem unes sardanes, però nom sense nom, eh, la que triem nosaltres? Ah, home. Ah, això ho hagi. Sí, bueno, per si un cas... T'agradarà. Eh, eh, sí, jo volia demanar 50 no diguis, anys junts. No diguis.

Ui, ja són, són molts anys aquests. Bueno, molt bé, doncs, uh, ets sí, molt atrevida, eh? El dia que pugui ser, clar... Però té no... alguna raó de ser, això, dels 50 anys lluny? Mm, sí. Quina raó? Explica-la, ja, explica-la, explica gent ho vol saber, està Hosti, ple de... Home, hi do... jo ara hi no, no explica la meva vida aquí a la ràdio. Tenim 2 milions de persones al carrer, que estan en una manifestació, esperant que els hi diguis, això. Així. Bé, doncs, que jo, di... di moment ja passat... Sí...

Doncs va fer 50 anys que era pesada. Ah, per Quí molts anys. anys. Molt bé, I no? la veritat és que, vull dir, tinc la sort, sí. tinc la sort doncs, de, de viure bé, sí. de, bé. de, de tenir un marit tot fantàstic. I... Tot, i ah, sí? tot i la crisi. Alguns moments també, mira, hi han hagut moments de tot, ah. però vaja, en general, sí. molt bé.

Bueno, ja, pues... no explico res més, i dones dones records, no, no, no ho expliquis, no. li records de part nostra el teu marit i, i que el felicito. Pot estar content, eh, digali. Sí? Sí. Sí, ja. i el felicito també. Està Bueno, aquest no era la idea, d'haver s'ha de trocat, eh. No, no. ja, ja, ja, és sí. que era per comunicar-nos que se sent molt millor. Sí. Ja. Ah, exacte, oh, i després demanar doncs això. Ah, ja, i... però aquí feu per la ja. massa. Sàpiques que el diu el diàcte.

No, sàpigues que el dissabte fem una plec, no? Ah, sí, sí, ah, sí. sí, sí, sí, sí, ho sé, més has, Digues coses noves de la plec que no ens hagin dit. Ah, jo no sé el que he dit, perquè no ho he sentit. Sí. Però, bueno, coses noves, doncs com a novetat, doncs sí. hi haurà els gegants. Ah, ara, aquesta no ens l'han dit, molt bé. Això no ens ho han dit. I no. què passarà els gegants? Què uh, faran? Els gegants, doncs les colles. Els gegants de Sant Andreu? Els gegants de Sant Andreu. I què faran?

que estan, fa uns dies que estan aprenent a ballar segons tinc sí, sí, que ho fan molt bé mesos, sí. eh? i què faran? Què faran doncs eh, ballaran un ball seu, i després ballaran una sardana en ah, sí. conjunt amb la colla de Sant Andreu no? i a més a més ah, eh? I, i, i a fora l'anella exterior i l'anell exterior les altres colles totes les colles, totes les colles que han participat en la demostració pot ser maco amb, això eh? ser que maco. fan les colles

Ah, no, a veure si bé ve força gent. Sí suposem, sí. Que sí, sí, suposem que sí. Després, del dinar, suposo que ja ho heu dit. També, sí. també. també. I, bueno. Ja, ja t'has apuntat, el dinar? Jo sí. Ah, vale. Vale. sí. sí. I vosaltres? També. Sí, també, ah. també. Bueno, me n'alegro. Eh? A veure, si, bueno, com que és la primera i la vegada que fem això, no? que feu això... Qui, qui ha de ser i serà? Ah, exacte.

Ja que l'aigua. Ens sembla que inclús pot haver hi una altra persona avui. Bueno, sense. Sí, sí, o sigui que la bé. gent encara es va apuntant. Sí, sí, sempre hau mica despistadets, sí. Bueno, molt bé, don. Molt bé, doncs moltes gràcies per que hi ha gent. I ah. per dir-nos tot el que ens has dit. I que, bueno, que continueu amb més ganes ah, i, que, i que estigueu bé tots. Moltes gràcies. No? Gràcies. Sí, sí, gràcies. Adeu. Vinga, adéu. Gràcies, adéu. Adeu, adéu.

Uh, uh, normalment cada setmana fem la mateixa pregunta i diem on podem anar per aprendre a ballar? Comptar?

i repartir les sardanes, doncs l'amic Cardouard ens ho explica com cada setmana Fons i en Francesc, mira, els diem que tots els interessats a aprendre de les sardanes com també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al foment sardí Sant Andreu, durant el curs lectiu anem a Can Guardiola, que és hotel d'entitats, el carrer Cuba número 2 i està junt a la Rambla de Sant Andreu, té una petita variació, ho farem els dilluns en lloc de les set com fèiem abans, ara serà a dos quarts de set

fins a dos quarts de nou del vespre. També podem dir que, el que els interessats que vulguin també venir a Can Gal de Cremat és al Centre Municipal de Cultura Popular i està ubicat al carrer Arquímedes número 30. Aquí sí, farem el mateix horari, o sigui, els dimecres, de set a dos quarts de nou del vespre. Molt bé, Eduard, gràcies. I ara podrem gaudir de la sardana que es titula Sota el sol de Catalunya, de Jaume Bonaterra.

acabem d'escoltar la sardana sota el sol de Catalunya és una bonica sardana composada per el Jaume Bonaterra us recordem que ens podeu demanar qui us dediquem una sardana per un proper programa truqueu el telèfon 93 3456454 o bé ens envieu una e-mail a l'adreça fomentsardanista arroba maipersonal.com que us dediquem una sardana

ara ens toca informar de l'agenda sardanista que també ens ho llegirà mica Eduard endavant doncs sí, mira Francesc, l'agenda eh, d'aquesta vegada començarem pel divendres a, o sigui a les 17.30 a Sarrià, Sant Gervasi i plaça del Centre Cívic que és el carrer dels Reis Catòlics 7:34. la copla no està especificada llavors ja tenim el, el dissabte el dissabte a Sant Andreu

a plaça de Can Fabra fem una pleg eh, a part de la pleg també farem diverses activitats o sigui, és el 13 pleg de les sardanes del foment sardonista entrevenc és el dissabte a les 15 de setembre a la plaça de Can Fabra al matí a les 12 amb la copa visual jove tocarem el programa d'Aura d'Altura l'Eric i l'Alba de Caixol Follit l'Estein del Travestins el petit Jordi aniversari d'Horat

per un mateix camí eh, a plec de l'amor, eh, la flama de la sardana ni el mestre Puigferrer. Després, seguidament, a la tarda, o sigui en els jardinets, a un quart de tres, doncs farem un, un dinar en tots els que estiguin apuntats i després a la tarda dos quarts de cinc amb la Copa de la Ciutat de Girona farà una visió que serà en, la, en la,

en Nela i el gat vell, les campanes, eh, en ton paleta, gironins entusiastes, un camí d'il·lusions, pinzellades, en Roca del Pec, Mai Serem vell, del compositor sandroenc eh, Francesc Castells, i llavors, eh, conjunt, la ciutat de Girona i la cúpula de la ciutat de Cornellà, ens tocarà al pati de l'artesà. I llavors hi haurà la, la dotzena trobada de coses veteranes,

farem el galop i llavors ens tornarà a tocar, llavors tocarà l'encís de Ripollès, d'en Jungep, Coll i Fernando, eh, només per les colles. I llavors la participació passiva per primera vegada del gegant de Sant Andreu i serà ball de gegants amb la música pròpia d'ells i després repetició de la sardana l'anxís de Ripollès amb els gegants i les nostres colles. Al mitja part, la Copa Ciutat de Cornellà ens tocarà Quina Paciència, Riolera, Els dos promesos

Mars d'Oreda, la segredora, la tia Pepa, Llevaneres, eh, i després doncs, continuarem, acabarem aquesta eh, mitja part, amb la... i a continuació, doncs ja ens anirem cap al dissabte, el dissabte a la Ciutat Vella, al pla de la catedral, amb la, a les 6 de la tarda amb la Copa de la Principal de Llobregat, després a, a les 11.15 a la Ciutat, Ciutat Vella,

plaça de la Catedral amb el Cople Sabadell i el mateix diumenge a les 12 o dia a Sarrià, plaça Sant Gervasi plaça de Sarrià amb el Cople Baix Llobregat Bé, tot això que di l'Eduard sobretot el nostre Aplec està dins dels actes dels 15 anys del nostre foment sardanista eh? per nosaltres és molt important bé, no hi falteu eh? i si fes mal temps eh, aquesta

aquesta pleca ho farien a la fàbrica de Can Fabra. Perfecte. Seguim amb el repertori d'avui i escoltem la única sardana per Mollet, de Ramon Vilà. <fixi>

el compositor Ramon Vilà hem pogut escoltar la sardana per Mollet Seguim dintre del programa la sardana que dediquem a la dansa i la cultura de Catalunya anem ara a escoltar la sardana que porta per nom per tu Núria de Joan Jordi Veumala

hem pogut soltar per tu Núria de Joan Jordi Bombada amics, hem arribat a la fi d'aquest programa esperem que us hagi agradat i quedem ja en directe pel proper dijous adeu-siau, bon cap de setmana

itzes amb el sol. Raviu Trinitat, Raviu Trinitat, Raviu Trinitat, Raviu Des del districte de Sant Andreu de Palomar, Raviu Trinitat vegnya.

Primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Ràdios Limitat de A91.6 FM. Tres minuts i tornem amb tot un poble. Mentre era interrogat aguantant amor, el ciutadà que ha Jamil el Rauí, va ser obligat a escoltar un so com aquest durant tres dies seguits.

Et necessitem per eredicar la tortura. trucar al 902 10 10 26 i actua. Amnistia Internacional. Per quants camins la haurà de passar Abans que arribi ser algú

quants mars haurà de creuar un color blanc per dormir a la platja segur quants canons més hauran de disparar abans que per fi es quedi morros això, això amic meu

Només ho sap el vent Escolta la resposta dins del vent Quantes vegades podrem mirar Abans d'arribar a veure el cel Quantes

Quantes orelles haurem de tenir per sentir com ploren arreu? Quantes morts més ens caldrà a